Hortziak eta hogeita maika minutu momentu honetan Berriozari irretia entzuten ari zarete Berrion albistegia dau e, Irretionen albiste eman kizuna. Seigraduko temperatura berriozaren, zerua oskarbi eta beti bezala e, Nafarroako albisteekin asiko gara. Banka zibika zitze egiten hasiko dugu gure gaurko albiste egia. Nafarroako kutsa banka zibika behin desangertuta, Kaisa banken urtu eginda. Kutsarik, Nafarroak kutsarik gabe gelditu da, banka zibikak izan behartzuen haren azkundea eta etorkizuna bermatzeko bitartekoa, baina esperimentuak hogei hilabete besterik ez duiraun. Finantza erreformak jarritako baldintzei aurre egin ezinik bere burua kaisa banki erabaki zuen atzo. Espainiako finantza sistemako erakunderik handiena eginen dute horrela Santanderren eta bbva aurretik, baina handitasun horretan galduko da, dira banka zibika eta Nafarroako kutsarik. Banka Zibika eraabatzen desagertuko da baina ura osatzen duten lau aurrezki aurrezki kutsak ez. Kaisa haien markei erabaki du lekuan-lekuan gizarte ekintza egiten jairraitzeko, hala ere, Nafarroako kutsak erakundearen euneko bat kakotx hogeita bost besterik ez du kontrolatuko. Kaisaren bankuak bederatzeun deiruro geita milioi euro pagatuko ditu Nafarroako kutsak, cajasolek, Solek, Kaja Kanariasek eta Kaja Burgosek osatzen duten erakundearen truke. Beste modu batera esan da, akzio bakoitzeko bat kakotx laro euro, edo Kaisa Bankeko bostakzioko akzio, bost bankazibikaren sortzi. Aurreik ikuspenik eskorrenek ziotena baino gutxiago ago ordainduko duberaz Kaisa Bankek. Uztalaren emeretzian burtsara jauzi egin zuenean kakotx zazpi euro baliozuen hango akzio bakoitzak ka, bankazibikako akzio bakoitzak iragan ostiralean berriz 2 bi, bi euro. Adituek ustezuten ostiralean merkatuak ezagritako prezio hori errespetatuko zuela Kaisa bankek, eta 1000 bat milioi euro ordainduko zituela bankazibik arengatik, baina ez ahala izan burtsan kotizatzen asizenean baino, balio zuena baino euneko hogeita zazpi gutxiagorekin konformatu beharko du Nafarroako kutsak eta ostiralean balio zuena baino euneko amaika gutxiagorekin. Eta aur lapurtuen auziarekin jarri dugu bi familiak salaketa jarri dute Iruñean aur lapurtuen auziarekin lotutan alabak lapurtu zizkietela pentsatuta Jose Luis Arriondok eta Milagros Leozek salaketa jarri dute gaurgoizean nah, atzo goizean markatu Iruñeko guardia epaitegian haien familiako hainbat iderekin batera horrela kasuak instrukzio epaitegiaren esku daude orain Arriondorekin batera izan ziren Rauleta Koroaren semeala eta kororen senarra. Aurra, Rebeka izenekoa mila bederattzenun dahirurogeita hiru urteko urriaren zortzan jaio zela azaldu zion kororondok duela hainbat egun, azaldu zuen. Ile honen hogeita hirurua bitarte ospitalean egon tzen ama eta alaba ere ingresatu egintzuten, inkubagailuan urriaren hogeita magrean gurasoek ez zuten eta hil egintzela esan zietten. Milagross Leozekin batera izan ziren epaitegian haren alaba Milagros Pérez Leoz, eta Mari Jose Perez Lehoz. Arreundoren kasuan bezala ustezko lapurreta mila bederatzerun dairurogeita iru urtean izan zen, Ama, bi, amak bikiak izan zituen, eta hil egin zirela esan ondoren etzioten alabak ikusten utzi. Bi familiek salatu zuten arazoak izan zituztela hil informazioa lortzerakoan, udalak ezbaitie horretan lagundu. Orain arte instrukzio epaitegian aur lapurtuen bi kasu aztertu dituzte eta biak itxi egin dira. Nafarroako fiskaltzak bestetik, bost kasu ikartu ditu horietako lau itxi egin dituzte eta bestea Gipuzkoako fiskaltzara bideratu dute Eta ez behar baten berri eman behar dizuegu, hil egin baita atzo tafaiako aurre eskola batean istripua izan zuen aurra. Atzo tafaiako aurre eskola batean istripua izan zuen aurra hil egin da, lahri eraman zuten Iruneko ospitaleguneko zainketa intensiboen unitatera, eta bueno, hiru urteko aurre honek ez zuen gehiago iraun hil egintzen ospitalean. Atzo amaika terdiak aldera aurre eskolako langilek konorterik gabe, aurk zuten umea, borua patioko esiko bi barri alodiren artean zeukan harrepatuta, eh, eh, larrialdietara deitu eta suhiltzaileak zein Nafarroako ospitaleguneko larrialdietako talde bat hara joan ziren. Aurrea bere onera ekartzeko maniobrak egin ostean ospitalera eraman zuten oso larri arnasa hartzeko laguntza behartzuen eta pediatriako zainketa intentsiboa unitatean ospitaleratu zuten umea. Foruzainek ikerketa abiatu zuten zer gertatu den argitzeko, besteak beste aurre kolako arduradunekin bildu ziren atzo Eta gatozen berriozarrera bertoko kontuak aipagai izanen ditugu jairaian eta gaztelekuaren jaiari buruz hitz eginendu du festa larun bat honetan izanen da Berriozar Open Air izenpean egunean zehar aktibitate ezberdinak izanen dira eta gauean eginen den musika kontzertuan Agoizko Akabo berriozarko Baserritars eta nuevamente Records taldeek joko dute bukaeran DJ sesioa ere izan ¡Suscríbete Eta gazte lekuak antolatutako ekimenei buruz ari garelan, aipatuko dugu ere aste santua pasatzeko aukera bat, e, edo aukera hori baliatuko dutela gazteek Nafar Pirinioetara joateko Berriozar Atarrea bia urte eta Arangurengo gazte lekuek Aste santurako ateraldi bat antolatu dute. Nafar Pirinioetan zehar 3 eguneko ibilaldi bat e, izanen da hori, e, parte hartu nahi dutenek gazte lekuan eman behar dute behardutei edota bederatzilauzortzi 06060, telefono zenbakian bederatzilauzortzi 06060. Eta bihar hilabeteko azken, aste azkena izanik, udalbatzaren ohiko osoko bilkura izanen da udaletxean. Martxoaren hogeita sortzian, bihar eginen da arratxaleko bostetan ondoko gai zerrendarekin. Adibidez, aur eskola eraikitzeko obrak bukatzeko epea zabaltzea onartu, aur eskolako obren prezio kontra jarriak onartu, eta kulture txea eraikitzeko obrak bukatzeko epea zabaltzea onartu. Besteak beste baita ere, interes horokorriko obrak egiteko langabeak kontratatzea, Aurrekontu orokor horokor aldaketak egitea, tokiko agenda hogeita bat komisioak bultzatua baratze ekologikoak sortzearen onespena, Eta beste hainbat mozio, adibidez Playa Jiron, kubuarekiko elkartasun taldeak aurkeztutako mozioa, bildu udal taldeak aurkezutako mozioa gaixotasun larria duten lau preso nafarren askatasun eskariari buruzkoa, lodosako ibaialde ikastolari laguntzeko mozio bat, eta azkenik alderdi popu aurkeztutako beste mozio bat abortoari buruz. eta asteburuko beste kontu batzuk ere gogoraraziko dizkizuegu ehonka berrio zartarrik Jose Luis Kanpo omendu zutela. Adibidez, iragan larun bat eguerdian Jose Luis Kanpo berrio zarko alkateoia eta militante ezkertiara ezaguna homendu egin zuten bere eriotsaren lehen urte urrenaren ekarira ekitaldiran 300 bat pertsona bildu ziren eta aurrerantzean Jose Luis Kanporen txokoa izena eramaten duen eramango duen lekuan oso maitatua izaniko auzekide honen oroigarria Egonenda Eta asteburu honetako beste albiste garrantzitsuenetako bat, Euskal Herria Plaza Zabaldu izan dela, Berriozarren eta herrialitate bat dela, hemengo bizilagun lagun guztientzat. Iragan ostiralean jardartearentzat Zabaldu zen Berriozarko azken irigintza proiektu handia. Asteburu honetan zehar Euskal Euskoelherria Plaza, liburutegiaren, musika eskolaren eta udaletxearen artean dagoen eremu hori zabalik egonda eta ehunka bizi lagunek bisitatu ahal izandute. Plazaren eraikitze lanak bimila hamaikako irailean hasi ziren eta kostu ekonomikoa zazpioiondalarogeita hiru mila sortzeon da berrogeita hiru eurokoa izan da. Eta gure albistegiarekin amaitzeko zabalik diren deialdiak e, ba aipatuko dizkizuegu. Aisialdiko begirale izateko ikastaroa antolatu du Lanchotegik gure herriko elkarte honek Gazteremuak kudeatzen e, ikasteko modulu berezi bat e, prestatu du. Aisialdiko begirale hoiek esteko ikastaroa berriozarko egoitzan eginendu dute Lekuartea Kaleko 22. zenbakian eta 17 urtetik gorako gazteei zuzendua dago. Berreunda, irurogeita mar, orduko ikastaro teoriko praktikoa izanen da, eta apirillaren amarretik ekainaren bira bitartean eginen da. Irureunda, berreogeita mar, euroko prezioa dauka lantegionek, baina euneko berreogeita marreko deskontua edo dirulaguntza eskuratzeko modua badago. izena amateko epea, apirillaren laura bitartean egonenda zabalik, eta matrikula egiteko edota informazio gehiago jasotzeko, ondoko telefono zenbaki deitu behar duzuue edota internet bidez Hiru bebikoitza webgunean herrepikatuko dugun telefono zenbakia bedrazi eta interneten hiru bebikoitza Zabalik dagoen beste EPE bat, e, do beste Deialdi bat, Euskarazko ipuinen amasei garriren aurle iaketaren Lehen eskuntzako berriozarko aurre zuzendua dago, gaia librea da, eta ipuinak martxoaren hogeita marrea baino lehen aurkeztu behar dira berriozarko auzo bulegoan. Baldintzak dira ipuinak Euskaraz idatzita egotea eta jatorrizkoak izatea. Sariak izanen dira Euskarazko liburuak erosteko berrogei euroko bitxartel, Hezkuntza ziklo bakoitzeko, eta hogei euroko beste sortzi chartel sozkatuko dira parte hartzaileen artean sari banaketaren ekitaldian. Zortziak eta 43 minutu hausi izanda dena gure gaurko albiste boletinari dagokionez informazio gehiago berriozar irratian eta interneten guzkiplaza.neten.